La revolta dels esternuts d'Oriol Vergés Escrita al 1982 Contraportada Un munt d'esdeveniments insòlids i divertits poden ocórrer quan els esternuts es revolten en els nassos dels habitants de la plana. I com reaccionen els ajuntaments de Viladreta de Dalt, de Vilacentre del Mig i de Vilesquerra de Baix? una sàtira contra la societat de consum i el comportament polític d'alguns grups que solament vetllen pels propis interessos. Nota, aquest llibre és recomanable per als lectors de totes les edats, mentre tinguin estómac per a digerir la sàtira.